Минавам на втората идея за размишление – пустотата. За дзен има една единствена родина – пустотата, т.е. истинността и безкрайността. Пустотата – това е вечната будовост, т.е. вечната осъзнатост. Всяка друга родина, извън това изначално съзнание – е нелепост. Дзен живее винаги в тази своя истинска родина. И това е толкова далече от имена, държави, понятия, мнения, граници и така нататък. Дзен живее в правосновата, в източника. Това, на което Дзен най-много се радва, е пустотата, предвечното. Пустотата осъзнава себе си само в чистотата. Тайният опит на мистиците от всякакви учения е именно опит с пустотата. В дзен този опит се нарича чиста земя. Чиста земя. Според един дзен учител да минеш през голгота означава да осъществиш пълно себе изпразване. Пълно отстраняване на егото и влизане в пустотата. За тях това е голгота. Пълно себе изпразване и влизане в безкрайността. Пълно отстраняване на егото. Дзене е въплотена пустота. Той живее в самата вечност и в самата Безпределност. Постотата е най-хубавият плод. Тя е пълнотата на живота. Попитали един дзен учител. Вие като постигнахте просветлението, какво по-точно постигнахте? Учителят казал, нищо. И той му казва, питащия ученика, Значи толкова много търсихте, толкова много старания за едно нищо. Учителят казал, но вие щом толкова питате, значи това нищо е важно. И накрая дзен, учителят казал, най-важното от всички постижения е нищото. Безкрайността. Защото всичко е произлязло от него, от нищото. Да изпълни себе си с пустота значи да опустошиш всички заблуждения и тъмните и светлите. Че не е само тъмните заблуждения, и светлите. Знаещият може да стане голям музикант, голям художник, голям философ, но тук пустотата не идва. Пустотата идва само при чистотата. Чистотата е врата за безкрайността. И когато станеш пустота, т.е. чисто съзнание, ясно разбираш всички иллюзии на света. Постигнеш ли пустотата, ставаш господар на всички случайности. Ще повторя. Дзен казва, постигнеш ли пустотата, Ставаш господар на всички случайности. После ще ви дам един пример във връзка с този въпрос. В живота на дзен няма случайности. Пустотата е най-важното нещо. Източникът. Тя е происходът. В дзен думата не е понятие, а състояние на пустота. Състояние на изначалното. Пустотата не принадлежи на нито един народ. Тя принадлежи на безкрайността. Дълбокото разбиране за нещата предзем, учителите, не идват, тези дълбоки разбирания, не идват от ученост. Те идват от пустотата. От проникването в собствения си център. Тези, които имат за цел да натрупват знания вместо чистота, те не могат да навлизат навътре в своята пустота. В своята чиста пустота, там може да влезе само твоето чисто съзнание, само твоята истинност. Твоето освободено съзнание и именно това е Дзен.